Але не підіймаючись до їхніх висот, а підступно стягуючи геніїв до своєї нікчемності. Де вони беруться? Які матері їх народжують? І чому вона має стати жертвою одного з таких пройдисвітів з темною душею? Але ніхто не мав знати, як кипить її розум. Спокійна, ледь усміхнена, Сиділа на пишному троні, майже ласкаво позирала на Вишневецького, від чого той бадьорився більше і більше. Трохи подумавши, спитала, як же князь може виконувати султанську волю в такій великій і, наскільки їй відомо, непокірній землі. Князь з бадьорим нахабством заговорив одразу про Дніпро. Мовляв, до всього на світі є ключ, треба його тільки знайти, добрати. Ключ до всієї України – Дніпро. Ним вона витікає в широкий світ. А широкий світ нині – це Османська імперія. Отож, хто стане на цій великій ріці, той матиме в руках усю землю, наглядатиме за нею, мов, сам Господь Бог. Думка в нього яка? Стати на Дніпрі, укріпитися на низу ріки, вхопити Україну за горло і ось так захистити від козаків. Крым и Стамбул.